Hej kamrater och välkomna till ND-radio-motståndets röst 88,0 Det är idag söndag den 4 juni Med er ikväll, det är Rickard Karlberg Muslimst förtryck hellre än feminism Ja, kan man fråga sig Svenska kvinnor som konverterar till islam Påstås göra detta som en reaktion mot utseende, fixering och moderna livsvillkor i det muslimska familjelivet får den en mer traditionell kvinnoroll. Detta skriver religionssociologen Madeleine Sultan Sjöqvist vid Uppsala universitet. Som är då aktuell med doktorsavhandlingen Vi blev muslimer, svenska kvinnor berättar. Konvertiterna ävdar att ett muslimskt äktenskap innebär jämlikhet och rättvisa mellan könen. Samtidigt som det betonar att kvinnor måste lida sin make om det ska leva rätt enligt islam. Kvinnorna erkänner att detta kan skapa problem i vardagen. Det uppfattar sig som friade från den rådande utseende fixeringen. Samtidigt som denna frihet endast kan erhållas inom ramen för en familjemodell där maken styr. Trots detta väljer alltså vissa svenska kvinnor att vända sig till en vilt främmande miljö och kultur där det hellre blir kontrollerad av en dominant make än av den svenska statsapparaten med feministerna i spetsen. I det könsneutrala landet Sverige finns inget utrymme för att få vara kvinna. Kvinnliga konvertiter har i andra intervjuer hävdat att deras beslut inte i första hand baserats på religiös övertygelse utan på en längtan efter gemenskap. Detta är inte svårt att förstå med tanke på det urholkande av den svenska folkgemenskapen som mångkulturen bidragit till. Denna process pågår samtidigt som Sverige beviljar asyl till allt fler utländska kvinnor som flyr undan det hedersrelaterade förtrycket i sina muslimska hemländer. För inte så länge sedan beviljades den svenska kvinnan numera med skyddad identitet Maria Eriksson som första svensk någonsin asyl i USA efter att ha flytt undan förtryck och dödsot från denna arab hon gift sig med i Sverige. Om denna kvinnas tragiska levnadsöde kan man läsa om i Lisa Marklunds böcker Jumda och Asyl. Den svenska Samhället och rättsväsendet kan uppenbarligen inte skydda den svenska kvinnan. Man väljer att driva sin egen i landsflykt hellre än att utvisa en invandrad våldsverkare. Allt i den heliga mångkulturens namn. En så länge kan dock en svensk kvinna lämna landet om hon är hotad och förföljd. Men när regeringen snart tillgodoser muslimernas önskemål om att legitimera sharia-lagstiftning för muslimska äktenskap kommer inte ens denna möjlighet att finnas för de svenska kvinnor som ingått ett muslims äktenskap i Sverige. Jag tänker fortsätta lite till på islamspåret. Begreppet takia har ni kanske inte hört talas om. Det är inte så konstigt därför att det är ett begrepp som muslimer inte gärna vill att vi så kallade otrogna ska få reda på vad det är för att förstå begreppet takia måste vi först erkänna att religion och politik inte kan skiljas åt i islam islams mål är enligt islamisterna själva ett, att få kontroll över de otrogna det vill säga icke muslimer överallt där muslimer bor att få världskära välde vid upprättandet av en enda stor gemensam islamisk värld kallad umma Islamister ser därför sig själva som om det var ett evigt krig mot de otrogna tills målet är nått. I krig eller andra morallagar än till vardags, både hos muslimer och i den kristna västvärlden. Tas vi till fånga i ett krig och utfrågas av fienden om våra vapen, kamrater och försvar, så vet vi alla att här är normala moralbegrepp om sanfärdighet satt ur funktion. Det är oförlåtligt att förorda sitt land och sitt folk, endast om det sker under hemsk tortyr kan det vara förlåtligt. Eftersom muslimer uppfattar sig som om det är ett evigt krig mot oss otrogna, så gör de allt för att i varje tillfälle lura oss, förvirra oss, ljuga för oss och så vidare. Medan denna lugn för att lura fienden inte har någon benämning i västvärlden, så heter den i islam takia. Takia, denna alla välbehagliga lugn för att besegra otrogna, används i rikt mått gentemot myndigheter som inte underordnade sig i islamsk lag, det vill säga sharia-lagen, det vill säga gentemot alla institutioner, sociala instanser, polis, domstolar, politiker, privatpersoner etc. etc. i västens icke-muslimska länder. Eftersom man inte kan sätta större tilltro till muslimer som använder takia än till fångna fientliga soldaters eller spioners uttalanden i ett vanligt krig så är det klart att alla rättshandlingar, förhandlingar, luften, avtal, traktater etc. mellan otrogna och muslimer blir ytterst problematiska och eller rent av omöjliga. Jag tänkte också berätta lite för er om islam kontra FNs mänskliga rättigheter. Det är nämligen så att islamska länder varken kan eller vill för den delen acceptera det i västen uppfunna människorättsbegreppet. Utdrag av deklarationen om de mänskliga rättigheterna beslutade och offentliggjorde den 10 december 1948. Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Nej, säger islam, muslimer förvisar icke-muslimer till en lägre existensnivå. Om en muslim slår ihjäl en sådan icke-muslim så får han inte dummas till döden eftersom hans utvecklingsnivå är högre än den dräptes. Från Sultan Hussein som har citerat efter boken Islam-integration eller. En var, artikel 2, FNs mänskliga rättigheter, en var är berättigad till alla de fri- och rättigheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom ras, utfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung. Det går inte. Muslimer står enligt islam alltid skyhukt över de otrogna och orena och måste behandlas här efter. Dessutom står den muslimska mannen över kvinnan i rang. Artikel 3. En var har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Och säger islam? Jo, en muslim har endast frihet att tro på Allah och hans profet Muhammad. Slutar han med rätt är han dödens. En kvinna har självfallet endast den frihet mannen ger henne. FNs mänskliga rättigheter, artikel 4. Ingen måste hållas i slaveri eller träldom. Koranen talar om slaveri. Slaveri är fortfarande vanligt inom vissa islamiska områden, ibland under andra benämningar. Artikel 5. Ingen må utsättas för tortyr eller grym omänsklig eller förnedrande behandling. ...eller bestraffning. Kan man fråga sig... ...är hundra fiskrapp tortyr... ...är det bestialiskt att hugga av händer... ...och fötter på förbrytare... ...är det omänskligt och förnedrande... ...att gräva ner en kvinna till midjan i marken... ...och låta människohopen... ...kasta stenar på henne... ...till stöden inträffar. Och svaren på dessa frågor är ja... ...måste en muslim avvisa... ...FNs mänskliga rättigheters artikel 5 för då är den i strid med den heliga Koranen och sharia-lagarna. Artikel 18, sist. En var har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor. Islam säger då, försök att övertala en muslim att låta sig döpas, eller hålla en kristen gudstjänst i Saudiarabien och se vad som händer. Men skriv i testamentet först, för sådana förbrytelser mot den muslimska tron, är det nämligen dödsstraff på i islams heliga ursprungsland. Faktum är att eh, det är verkligen genialt tänkt av muslimerna hur de tänker utbreda sig och erövra ännu mer av världen än vad de har idag. Utan tilläxa av Koranen, Koranskolor, fem dagliga bönestunder, Ramadan, renhetsregler, islamiskt broderskap unga mäns och pojkars kraft och energi kanaliseras mot det omkringliggande trolösa samhället. De känner sig som heliga krigare när de överfaller en syndig trädgårds eller fyllefest. De otrognas mobiltelefoner, kontanta pengar och de otrogna flickorna är lagligt byte för de unga mya Detta uppmuntrar också Bataljer mot polisen ger hjältestatus och underblåser ytterligare sammanhållning. Den sann troende vet att paradiset finns och att han kommer dit om Allah vill, om man följer alla regler och ångrar sina synder. Paradiset är riktigt läckert inrättat om man annars tycker om himmelska djungfrur, fri bardisk och pålande fontäner. Dudsfruktarna är därför en saga blott, Muslimen är speciellt säker på en god plats i himmelriket om man dör i kamp för att utbreda den islamiska tron. Att omvända en otrogen ger också pluspoäng i betygsboken Den nyomvände får själv pröva på att omvända andra otrogna. Skulle vilja avsluta islamämnet idag med eh, berätta någonting då som står om i haditt eh, under den som faller i strid får sina synders förlåtelse svärdet sa Muhammad är nyckeln till himlen och helvetet en droppe blod som utgjuts för guds sak en natt tillbrakt under vapen är till mera gagn än två månader av fasta och bön Det står nu klart att ingen åtalas för Ronna-kravallerna. Åklagaren Kai Koskela som lett utredningen rörande de syrianska kravallerna i Ronna, Södertälje den 11 september 2005, har nu bestämt sig för att lägga ner utredningen. Skälet till beslutet är att han inte anser att det var fråga om något upplopp, skriver Länstidningen. Han säger att det är ingen bedömning. Många poliser upplevde det säkert som obehagligt. Naturligtvis måste man respektera deras känslor. Men jag måste försöka se objektivt på det som hänt, säger åklagare Kai Koskela. Under upploppet möttes polisen av en okontrollerbar pöbel som angrepp dem och deras fordon med gatstenar och andra projektiler. Åklagaren menar att begreppet upplopp är missvisande eftersom... Han inte anser att alla personer som befann sig på platsen var där för att genomföra ett gemensamt upplopp. Åklagaren gör istället gällande att det var några få individer som visade sitt missnöje över polisens uppträdande på platsen. Åklagaren fortsätter. Jag kan inte påstå att folksamlingen hade ett gemensamt uppsåt. En del var där av nyfikenhet, medan andra var där för att utlopp för sin ilska mot ordningsmakten... Många var arga och frustrerande. Vi har yttrandefrihet, säger åklagaren. Jurister som ND har talat med är starkt kritiska till åklagarens beslut. Enligt lagen räcker det att befinna sig i en våldsam folksamling för att räknas som deltagare i våldsamt upplopp och kunna dummas för detta. Vad man hade för avsikt spelar i detta fall ingen roll. När utredningen nu läggs ner släpps också de tre personer, en 40-åring, en 27-åring och en 19-åring som ansågs ha varit drivande vid tumultet i Ronda. Kravallerna hade sin upprinnelse i att två svenska flickor inte fanns sig i att ett syriangäng på sedvanligt maner kallade dem för hora och trakasserade dem. Efter munhuggning ringde en av flickorna polisen och även sin far som kom till platsen för att skydda sin dotter. När polisen anlände angreps Syrianerna patrullen som fick kalla på förstärkning. Syrianerna ringde dock sina bröder och kusiner och snart var flera hundra personer inblandade i stenkastandet mot polisen. Senare samma kväll utsattes polishuset för automateld mot det förhörsrum där flickan skulle avge sitt vittnesmål. Några dagar därefter brände någon upp familjens bil. Polis och åklagare har dock inte lyckats identifiera någon gärningsman för brotten. Åklagare Kai Koskila säger sig vara medveten om att beslutet om att lägga ner utredningen kan väcka missnöje hos allmänheten. Det har blivit ett genombrott för brittiska BNP nyligen. British National Party I lokalvalen den 4 maj i England gjorde British National Party ett underval och erhöll i genomsnitt 19% av rösterna Partiet ställde upp med 360 kandidater och 48 av dessa blev invalda Många nationella över hela Europa ser framgången som ett bevis på att den parlamentariska vägen är framkomlig jag är mycket nöjd, säger BNPs partiledare Nick Griffin till Nationell Idag. I Barking, ett av Londons distrikt, fick vi tolv säten, men hade vi bara haft flera kandidater hade vi kunnat få det dubbla. Lokalvalen som närmast motsvaras av de svenska kommunalvalen hölls över hela England, vilket omfattar strax över hälften av Storbritanniens yta och 84 procent av befolkningen. Efter sammanräkningen visade det sig att BNP gått till att bli det fjärde största partiet med ett genomsnittligt stöd på 19% av väljarkåren. I sina starkaste tester var det fler än var tredje som röstade för BNP. Detta politiska genombrott resulterade i en fördubbling från 24 till 48 av antalet lokala mandat för BNP i England– Speciellt i kommunen Barking i östra London och i Burnley i nordvästra England har man etablerat sig som näst största parti, tätt efter Labour. Nationalister i Storbritannien för en tuff kamp. Storbritannien och särskilt den engelska delen är ett av de mest mångkulturella länderna i Europa. Stadskärnorna domineras nu numera ofta av främmande folkslag- bara i London bor en miljon muslimer. Det imponerar då desto mer att BNP för en kompromisslös linje för att återgöra Storbritannien till ett land för britter. Som uttalat främsta mål har man att rädda Storbritanniens europeiska befolkning från att integreras bort med de miljoner utom europeer de styrande släppte in i landet. Från val till val har partiet vuxit i rasktakt. takt. Storbritanniens system med frekventa val har lett till att man snabbt kunnat få kvittens på den organisatoriska tillväxten. För fem år sedan, i den nationella valen 2001, fick partierna 0,3% av rösterna att jämföras med nästan vår femte röst i år. Partiet har störst stöd i de kommuner och stadsdelar som drabbats hårt av massinvandringen. Många städer terroriseras av det utländska gängen och etniska kravaller är inte ovanliga. Till detta kommer det självmordsbombningar som utfördes av muslimer förra året. I valet inriktade sig partiet på områden där lokalbefolkningen truttnat på våldståd som en följd av etniska spänningar och på att Lejbor inte lyckats hålla sina vallöften om minskad kriminalitet och förbättrad boendestandard. Inför valet i maj visade flera brittiska opinionsundersökningar att BNP är på kraftig frammarsch. Enligt en undersökning kunde 25% av britterna tänka sig att rösta på BNP. Blairs arbetsmarknadsminister Margaret Hodge, Labour, fick själv intrycket när hon knackade dörr i sin egen valkrets i östra London att så många som 80% av de införda engelsmännen ville rösta på BNP. Detta chockerade etablissemanget och Labour som insåg att man skulle förlora makten i flera av Londons kommuner drog igång en svartmålningskampanj mot så kallad högerextremism. Torys gick så långt att det desperat uppmanade väljarna att rösta på vilket parti som helst, bara det inte var BNP. Än nu ett parti dykt upp som arbetar för britternas bästa, var den tidigare bittra rivaliteten mellan Labour och Tories som bortblåst och man gjorde som i Frankrike där alla globalister från borgerliga till kommunister motarbetade det nationella alternativet. Trots otaliga smutskastningskampanjer från det styrande sida är det nu allt fler och framförallt arbetare Labour's traditionella väljarbas som överger etablissemangspartierna som en protest mot deras vansinniga invandringspolitik. Margaret Hodge tror dock att man kan locka tillbaka väljarna till Labour genom att, som hon säger, lyfta fram fördelarna med ett mångkulturellt samhälle. Men uppenbarligen ser inte väljarna det fördelar med etnisk blandning och mångkultur som Hodges själv ser– och kommunalvalet i maj blev fullaktligen ett politiskt genombrott för BNP. När resultaten från Londons 32 kommuner kom in såg det klart att Labour förlorat kontrollen över flera av sina starka fästen och att stödet för BNP ökat kraftigt. För detta bad Londonministern Jim Fitzpatrick om ursäkt morgonen efter valet och förklarade förlusten med att väljarna ville straffa Labour- på grund av den senaste tiden skandaler, bland annat den biträdande premiärministerns utomäktenskapliga förhållande med den och sina sekreterare. Politiska bedömare tar uttalandet som ett tecken på att Labour kommer att fortsätta tappa väljare i rask takt, på grund av sin oförmåga att inse att det är nedskärningar, skattehöjningar samt ökad brottslighet, som är full av den massinvandringen. Som är den största orsaken till det folkliga missnöjet. British National Party, BNP alltså, är ett brittiskt nationaldemokratiskt parti som grundades av John Tyndall 1982. Nuvarande partiledare är Nick Griffin som är juristutbildad i Cambridge. Griffin tog över partiledarposten 1999 och under hans ledarskap har partiet upplevt ett kraftigt uppsving. Nick Griffin är uppvuxen inom den nationella rörelsen, men har efter sitt tillträde som ordförande konsekvent arbetat för ett förnyat arbetssätt, vilket attraherat större grupper ur befolkningen. <hör> Han strävar efter att nationella inte ska utveckla någon egen subkultur, utan försöka vara delaktiga i samhället i så stor utsträckning som möjligt, i till exempel bostadsföreningar, idrottsföreningar och så vidare. Under de senaste åren har organisationen utvecklats markant särskilt vad gäller kvaliteten och kompetensen på de verksamma medlemmarna. I det nationella valet 2001 fick partiet 47 000 röster och i det efterkommande nationella valet 2005 fick de 192 000 röster med bästa resultat i Barking, östra London där partiet fick totalt 17 av rösterna. I valet till Europaparlamentet år 2004 röstade över 800 000 britter, det vill säga totalt 4,9 av väljarna på BNP. Många nationella världen över har jublat över BNPs succéval och ser det som ett bevis på att den parlamentariska kampen är en nödvändig del av arbetet med att befria nationen. Jag vill också säga några ord här ikväll om tidningen Gringo som ni säkert känner till och det språkliga förfallet, fördummandet av folket. I det senaste numret av den svenskfientliga tidningen Gringo som regelbundet utkommer som bilaga i Metro skriver Carlos Rojas som nu utnämnts till utvecklingschef om sin förhoppning att den så kallade miljonssvenskan snart får samma status som det svenska språket. Den så kallade miljonssvenskan består av svenska med oriktigt uttal, tvivelaktig grammatik, felaktig ordföljd, inslag av främmande ord samt ett enormt fattigt ordförråd. Ord som keff, fett, kock är vanligt förekommande- och Rocha skriver i sin ledare att citat som tur är mår Sverige ganska bra nu och motiverar det med detta faktum att GUS och KEF kommit in i svenska akademins ordlista. Genom att sänka det svenska språket till en så låg nivå som möjligt och dessutom legitimera denna nivå hoppas Rocha så kan se likar på att kunna hävda sig gentemot svenska ungdomar som talar korrekt svenska i konkurrensen om utbildningsplatser och arbete. Man behöver knappt påtala att en direkt följd av detta blir att det svenska utbildningsväsendet måste sänka den språkliga nivån till oigenkännlighet. Ett språkliga förfallet kommer därför på sikt att leda till en oförmåga att både förmedla och ta till sig högre, högre utbildning i Sverige. Erfarenheten visar att barn till invandrare som växer upp i invandrartäta områden varken behärskar det svenska språket eller sitt eget modersmål särskilt bra. Den så kallade miljonsvenskan är ett misslyckat försök av flera stora och etniskt olika invandrare folkgrupper att lära sig det svenska språket. Istället för att uppmuntra invandrarna att lära sig ordentligt svenska Försöker gringor nu inte hålla ungdomar i dessa områden att det är trespråkiga, trots att flertalet i själva verket inte ens är tvåspråkiga, utan dubbelt halvspråkiga. Många invandrade föräldrar klagar också på att deras barn, trots de enorma resurser som läggs på gratis henspråksundervisning i svensk skola, inte har tillräckliga kunskaper i sitt icke-svenska modersmål. För att råda bot på detta väljer många utländska föräldrar därför är intressant nog att skicka sina barn på studieresa till det land det hals över flytt så att deras barn kan anamma sitt egentliga språk och kultur på ett ordentligt sätt. Vart svenska ungdomar ska på studieresa för att anamma det svenska språket och kulturen när miljonssvenskan och mångkulturen väl fått fäste är dock inget som Carlos Rochas verkar reflektera över. Ska vi då säga så här: Att nu är de rädda. Och då menar jag att makten. Den som har makten i Sverige idag här, börjar nog bli lite oroliga. Det Är så att nu under nationaldemokraternas valkampanj har hundratusentals blad skickats ut till hushåll runt om i landet? Det kommer knappast som en överraskning när etablissemangstrogen media uppmanar svenskar att kasta sina QR innehållande så kallad rasistisk propaganda utan att ens bemöda sig om att läsa dem. Den mediala uppmärksamheten som försöker misskreditera nationaldemokraterna kan inte annat än bemötas med hjärtvänlig värme och en stor dos skratt. Och man kan inte hjälpa att, att undra vilken sida tidningar som Expressen egentligen står på. Själva objektet för mitt intresse är den lilla hetskampanj som tidningen Expressen nu startat- för att få vanliga svenskar att känna avsky för det så kallade rasistiska partiet Nationaldemokraterna. Medan man målar upp en bild av deprimerade och allmänt maktlösa stackares brevbärare som då enligt arbetsetikens alla regler måste dela ut det brev som skickas ut av Nationaldemokraterna uppmanar man samtidigt alla som får detta utskick att omedelbart kasta det i närmaste papperskorg. Detta eftersom brevbärarna olyckligtvis inte har befogenhet att själva välja vilken post det ska dela ut. Något som man väljer att kalla för citatyttrandefrihetens baksida. Nyligtvis ska man inte heller bemeda sig med att läsa det eftersom innehållet enligt Expressen anses vara invandrarfientligt. Men jurister som redan gått igenom materialet kan inte finna något som skulle kunna tolkas som hetsande mot invandrare. Bill Butts som av någon anledning fått epitetet samhällsdebattör säger sig själv vara bestört av NDs propagandakampanj samtidigt som man anser att alla som har magat kritisera massinvandringen till Sverige är dumma i huvudet. Citat Wille Utan oss stannar hela samhället Många av oss invandrare är mer utbildade och driftiga än svenskar Wille Butts egna ord till Expressen För det första har aldrig nationaldemokraterna haft som, som mål Att på något sätt hetsa mot eller göra livet surt för enskilda invandrare Vi ställer oss emot ett mångkulturella ideal som våra styrande har målat upp då vi vet att denna typ av samhälle inte bara kommer misslyckas kapitalt utan även på sikt utrotad i det svenska folket. Många invandrare i striftighet har alltför många svenskar stött på. Då invandrarungdomar som inte ljuvat som varför de rånar och våldtar personer med nordiskt utseende gör detta eftersom det enligt citat känner sig som affärsmän. Förnedrandet av svenskar är då en del av en i dessa invandrarungdomars ögon av en helt legitim, för att inte säga ganska lukrativ verksamhet. Billibuts påstående om att invandringen egentligen är positiv faller platt när det visar sig att de konsekvenser som onkulturen inneburit varit så påfallande att till och med tidigare respekterade samhällsmedborgare i form av skribenter, samhällsanalytiker och forskare gått ut i media och talat om invandringsbrottsligheten terrorsympatier, överrepresentation i våldtäktssammanhang med mera kanske dessa människor som har mer forskning och argument bakom sig än Billy Butt så är dumma i huvudet i sann demokratisk anda tycker Butt att vi alla borde demonstrera mot invandrarfientligheten Läs kritik mot massinvandringen Och någonting säger mig att Butt mycket väl kan komma att få sin vilja igenom För nästan varje gång Socialister, syndikalister Liberaler, homosexuella Pornografer med flera får för sig Att ge sig ut på gatorna För att demonstrera Är det just den svenska rasismen Som de demonstrerar mot Om det inte kommer någon antirasistdemonstration Snart så behöver Butt Bara vänta det var första maj varje år För då kommer varenda bakfull hobbysocialist Att ge sig ut på gatan och skrika slagord Som stoppar rasismen Och väckla ut banderoller som påstår att de kämpar för arbetare i Sverige Värt att tänka på är att ju fler framgångar Som nationalister och invandringskritiker får Desto hetskare blir tonen från medialt håll från att tidigare ha ansträngt sig för att hålla en hyfsad neutral fasad hoppar grodorna ur munnen på skribenter för tidningar som Expressen och inte allra minst den vänsterextrema organisationen Expo. När Andy lyckas med allt från att ha ett stort torgmöte till en uppskattad manifestation– Ordet främlingsfientlig byts då väldigt tastigt mot nazist och extremer byts mot ännu mera värdeladdade ordet hatisk. Ni kan ju alltid kolla Expos hemsida och bläddra igenom de artiklar som handlar om oss på expo.se. Ibland så lyser känslorna igenom, speciellt när det gör något riktigt lyckat som till exempel torgmötet i Södertälje efter kravallerna. Under valet 2002 fanns det brevbärare i Mundal och Helsingborg som struntade i att dela ut valutskick från nationaldemokraterna, detta trots att partiet faktiskt betalat för sig. Valbroskyrorna lämnades inte tillbaka till ND före någon dag innan valet, något som förlänade de mest politiskt korrekta brevbärarna syndikalisternas civilkuragepris. Civilkurage i dagens samhälle innebär att man förvägrar självklara rättigheter för människor som tycker fel, det vill säga har egna åsikter om åt vilket håll samhällets utveckling ska gå. Ofta yttrar det sig i att man inte får hyra lokaler, får demonstrationsförbud, hindras från att försvara sina åsikter i media eller utestängs från användandet av samhällstjänster som till exempel posten. Alf Mellström som är ordförande för Postens fackorganisation CK säger sig inte stödja någon form av censur av NDs utskick, men vi klagar ändå att citat, det inte är olagligt att uttrycka korkade och inskränkta åsikter. Slutcitat. Det är i och för sig sådana korkade och inskränkta åsikter som etablissemangets lidiga kennel mera gärna häver ut sig då det gäller att kommentera invandringskritiska organisationer. Ytterligare ett exempel på hur pass bra demokrati vi har i Sverige och välviljan till civilkurage är var i november 2004 då nationaldemokraterna hade en partikonferens i Trollebo. Något som uppmärksammades av media och det som hyrde ut lokalen var att klicka på kvicka på att beklaga sig över att aldrig fick möjlighet att utöva sin form av civil kurage, för att helt enkelt förbjuda ND att hyra lokalen. Förhoppningsvis kommer kampanjen mot oss att växa i styrka vilket får allt fler människor att bli nyfikna på nationaldemokraterna och partiets politik. Än så länge verkar inte media ha fattat att ju hårdare de slår på de rasistiska jungeltrummorna Desto mer uppenbara blir deras lugner i takt med att allt fler svenskar kommer i kontakt med våra energiska och välartikulerade aktivister. Effekten kommer snarare att liknas vid den som hetskampanjen mot Mel Gibsons film The Passion gav upphov till. Anklagelsen om att filmen skulle vara antisemitisk gjorde bara att allt fler valde att gå och se den för att med egna ögon upptäcka vad allt då hejkretsade kring. Filmen blev en publiksuccé och kort sagt med det fiender som Expressen klarade sig Nationaldemokraterna bra även utan det miljonbidrag som etablissemangspartierna belönar sig själva med varje år. Mm. När viken på, på jag är stol och sen jag är och Pappret som borrar sin natur. som har skickat in sin demoskiva till oss här på motståndets röst och de kommer ni säkert få höra mer av i framtiden jag tänkte avsluta som jag började med att säga lite om araber och muslimer det är nämligen så att de flesta har ju kunnat se, höra och läsa om hur nordbor har hotats i våldsamma demonstrationer runt om i arabvärlden. Danska flaggor har bränts, ambassader attackerats och fattvor utfärdats. Men får känner till att EU och Sverige bidrar och fortsätter att bidra med medialbilopp till dessa människor. Samtidigt som muslimerna medvetet orsakar svenska och danska bunder svåra ekonomiska skador genom sin bojkott av alla och andra nordiska produkter så fortsätter våra regeringar att pumpa in miljarder euro till deras länder. Det så kallade medelhavssamarbetet MEDA eller Barcelona-processen talas till tyst om bland politikerna. Inom ramen för detta projekt skänker EU och därmed den svenska staten sedan många år stora summor till ett tiotal muslimska arabstater med förhoppningen att detta ska göra dem mer demokratiska. Medans budget uppgick under perioden 1995-2002 till 5 5731 miljoner euro. 86% av summan gick till bilateralt samarbete med Algeriet, Egypten, Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien, Tunisien, Turkiet och den palestinska myndigheten och resten till regionala aktiviteter. Även Libyen är påtänkt för att få bidrag men där pågår samtalen fortfarande. För perioden 2000-2006 uppgår budgeten för Meda till 5 350 miljoner euro. Under samma period ska Europeiska investeringsbanken låna ut drygt 6 425 miljoner euro till Arabstaterna. Detta blir i svenska kronor nästan 120 miljarder. Svenska regeringen skänker också pengar. Det är inte bara genom EU som Sverige dräneras på pengar. Den svenska regeringen skänker själv miljonbelopp till bland annat Palestina. För några år sedan fick PLO 800 miljoner kronor av den svenska regeringen och 2004 fick den palestinska myndigheten 273 miljoner 444 000 kronor. Och fram till Hamas valsäger uppgick till svenska bidraget till 275 miljoner kronor per år. 250 000 illegala invandrare främst från Mexiko den senaste tiden demonstrerat i Dallas med krav på att få stanna i landet. Med trummor och slagordet CICPD, vilket betyder ja vi kan, krävde det att USA skulle låta ytterligare 11 miljoner illegala invandrare få uppehållstillstånd i landet. Europeiska ettade amerikanerna har redan blivit minoritet i flera delstater och beräknas av myndigheterna vara färre än de andra etniska grupperna runt år 2050. Till skillnad från svenska myndigheter håller USAs myndigheter reda på vilken etnisk grupp en person räknas till, främst på grund av att svarta afrikaner är berättigade till särskilda bidrag. I Malmö så stängs en högstadieskola. Det handlar om Hermod, Hermodsdalskolan i Malmö. Där hot, våld, mord, rån, skadegörelse och anlagda bränder har präglat den invandrartäta skolan i Malmö under många år. Vid den senaste mordbranden blev flera byggnader totalt förstörda. Rektor och lärare har inte kunnat hålla ordning utan accepterat en anarki som högstadieelever skapat. Till slut kapitulerade även politikerna i stadsdelsnämnden och beslutade idag att högstadiet ska läggas ner. Malmö stad och regeringen har under flera år pumpat in många miljoner kronor både på lokaler och integrationsprojekt för att städbia Våldet och buslivet i den arabtäta Hermodalskolan. Utåt av varken skolledning eller politiker vågat kritisera problemet med invandrarungdomar. Efter större skadegörelser och andra uppmärksammade brott har kommunen istället svarat med ännu en kampanj mot den så kallade rasismen. Ett typiskt fall var när en 17-åring blev knivmördad i Hermodalsdal för en del år sedan. Två socialsekreterare reagerade omedelbart och sprang hem till unga mördarna för att stödja dem i deras svåra situation. Något besök hos den mördade svensken surgande föräldrar hade socialsekreterarna inget intresse av. Rektorn och lärarna vid Hermodalskolan har visat en fullständig inkompetens när det gäller att hålla ordning i skolan- Nyligen körde en elev en pistol i magen på en lärare och kronade honom. Malmö polisen har fått in 49 polisanmälningar det senaste året på utpressning, rån, skadegörelse, hot, misshandel och ordbrand i skolan. Trots detta är det ingen som vågar ta busungarna i örat och lära dem veta hut. Elevgängen har ingen respekt för det svenska skolsystemet och har skapat egna regler. En svensk elev berättade nyligen för dagspressen att de livet kallar svenhora av till och med åttaåriga elever. Nu ska Hermosdalskolans högstadieelever placeras ut i andra, mer svenska Malmöskolor. Flera av eleverna har hotat med ännu mera våld som händ förflytten, Våldet och anarkin ska spridas vidare. Malmöpolitikerna fortsätter dock att hylla det mångkulturella samhällets och ser främlingsfientlighet som det största problemet- tagit slut och vill ni ta kontakt med oss så skriver ni till Nationaldemokraterna box 420 21 Stockholm. Det går bra att ringa oss på telefon 08 Du kan också besöka oss på www.nd.se och www.ni.se Bidrag tas tacksamt emot speciellt i valrörelsen. Använd plus giro nummer 2056 streck 2 20 56